El músic Pau Ballbé ja l'hem entrevistat pel projecte Stanislau Bardet, un dels grans descobriments que ens encanta i que sempre n'estem parlant, i avui el volem tornar a entrevistar a ell i a la seva companya Maria Coma. Junts han creat UMA, un projecte musical que personalment el definiria de bonic, trist i nostàlgic. No sé si estaran d'acord amb mi, en tot cas saludem en Pau i a la Maria, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal, Hola, com ben. estem? Molt bé. Esteu d'acord amb mi? Jo és que el trobo molt bonic, també el trobo una mica trist i molt nostàlgic. Home, la trist... Bé, bueno, jo ho entenc, però per mi no, no és trist perquè no l'hem fet amb cap mena de... Clar, clar és que no és una qüestió no trista. Tristesa, no volíem tenir una no?, més que trist. Sí, sí, sí no ho sé. És, no és trist de que ploro quan l'escolto, eh? Uh -huh. Però allò de dir... Jo que crec que té de... aquest punt de, de nostàlgic i melancòlic que, uh -huh. que es pot veure com a trist, però alhora és molt positiu i molt, molt, molt alentador, no?, jo crec, uh -huh. per fer i sobretot quan bueno, les cançons que tenen lletres o fins i tot quan visitem la web que ens expliqueu tot doncs encara queda tot molt més aclarit però comencem pel naixement de d'Uma perquè aparentment a priori podem semblar un projecte cursi romàntic però després quan m'escoltem tampoc és això perquè ho decidiu crear i traieu el disc quan celebreu un any com a parella Home, sí que es pot considerar romàntic això, no? Romàntic sí, cursi no <laughs> No a ver, això ho vam fer perquè hem tenir l'oportunitat de poder poder celebrar l'any que portàvem junts i més o menys l'any fent el disc, uh -huh. i va coincidir i vam tenir la sort de, de poder-lo treure aquell dia. Uh -huh. o, o bé, dir que el traiem aquell dia perquè va ser aquella setmana. I, home, com, com va començar? Veu començar vosaltres dos sou músics i ja veu començar a fer proves, a fer cançons i al final veu dir, mira, vinga, va, traiem un disc. Doncs... Pues... Sí, no sé, la veritat és que, bueno, sí, nosaltres som músics i, i ens agrada passar el temps lliure fent, fent coses així més creatives, no? I bueno, la veritat és que al principi sí que va haver un, un punt de dir, hòstia, però cosa, no? Però mm -hmm. tampoc era clar si era un disc o, bueno, anàvem fent temes i anàvem fent coses i al final ens vam decidir, no? Hòstia, això està bé, fem-ho fem d'aquesta manera i, i des del principi teníem clar que volíem regalar, no? A mm -hmm. uh, quin paper juga el concepte fet a casa? Perquè hi ha diferents conceptes que juguen un paper important, un és fet a casa. Sí, el concepte fet a casa en el sentit literal afecta bastant perquè l'hem fet a casa. A casa del Pau, sobretot, i algunes coses, més aviat gravar pianos a casa meva. Uh -huh. I també a una casa que té el Pau a, a la guàrdia. Uh -huh. I perquè ho entenguem tots una mica, perquè a vegades hi ha, hi ha gent doncs, que no és del món de la música i no pot entendre com es grava un disc, quan el feu a casa, com barregeu les coses? Com les mescleu? Com ho digitalitzeu? No sé si ho feu o no? O tot és bastant analògic? És, és bastant analògic, sí, hem anat gravant instrument per instrument amb pistes diferents en un programa de música, uh -huh. de gravació musical, això amb un micròfon, una targeta de so, que està bastant bé, i bueno, hem fet el que hem sapigut. Mm -hmm. I si escoltant-vos també, sovint trobem peces que sembla com que jugueu amb la música i a través d'aquest joc aconseguiu nous sons. No sé quin paper juga la, la imaginació, fins a tot podríem dir, la creació, o l'intentar jugar amb el que és la creació. Bueno, també ens interessava això, no? Els dos som no només músics, sinó que apassionats de, de, del so i de, de, una mica d'aquestes coses així més experimentals i, no sé, en aquest disc jo crec que sí que hem, hem aconseguit unir les dues coses, no? O sigui que, que la gent que no li interessen les coses experimentals ho pugui disordar com a música però també la gent que es flipa amb aquestes coses rares doncs també pugui dir, hòstia, doncs està bé, no? Hi ha un tema, per exemple, que és el, potser el màxim exponent d'això que és que hem creat un pla sonor de la Maria tocant el piano, xopent, com si estigués tres habitacions més enllà, uh -huh. a fora plovent i uns gossos no sé què, no? i tot és fals, la Maria la vam gravar amb el micro davant del piano, però hem simular tota l'acústica la, de lluny, vam, bueno, vam unir tots els plans sonors i crear, crear com... t'imagines la situació, no? i aquestes, aquestes petites coses, i llavors també hi ha coses com, doncs no sé, un xibolet exponencialment reproduït i, i, i no saps ni què és xulet no? o sigui uh -huh. ens agrada molt més que fer servir sintetitzadors i tal crear-nos nosaltres els sons amb, amb les coses que tenim no? uh -huh. això eh, tenint en compte els temps que vivim actualment que la tecnologia arriba tot arreu eh, també, també és important no? que de tant en tant aparegui i ens demostrin que no, que a casa encara podem fer grans coses No és que de fet jo crec que ara és el moment en què la gent més ho pot començar a fer a casa perquè sí, a la tecnologia. cada cop gràcies a la tecnologia és més, més barat més assequible i, i és possible que cadascú que és la seva s'ho vagi fent, a veure, mai es superarà el nivell de, dels grans estudis i això però cada vegada està més a prop de tothom. Sí, amb els ordinadors que tenim i amb els pirates que tenim eh, amb pocs diners pot ser grans coses Home, d'això es tracta uh, Hem de dir que Uma va més enllà d'un disc uh, tenim una web i és un projecte doncs, això no? que va més enllà del disc i el, a mi em fascina el fet que ens el puguis descarregar I el tinc físicament la gent que ens agrada el disc físic doncs, eh, el poden comprar però si sou d'aquests doncs, que us igual que hi ha molta gent doncs, el poden descarregar gratuïtament la web és humabcna.com i per què, què fer-ho lliure absolutament de, de tot per què? descarregar-lo gratuïtament. Home, de fet, es, segur i està comprovat que li arriba molta més gent al nostre disc des de que l'hem posat a descarregar. Molt, molt, molta més gent ha sentit que no abans que bé, ben vam vendre doncs, bastants. Sí, em, molt em, contents, em però... sembla que en dos mesos que n'hem vengut 200 uh -huh. i ara en tres dies s'han descarregat quasi mil persones. És doncs? fàcil. <laughs> uh -huh. sí. També tinc tingut molta repercussió darrerament. Per exemple, a va sortir el Rock de Deluxe que veu amb el vídeo de la cançó Blanc, que ha quedat com el 9 B millor. Això també doncs, té un què, no? Que hi... I sobretot el de l'anunci. No? Que... Ah, exacte, exacte. Que, el problema ja és que la gent se la sap molt però no sap que som nosaltres. Bueno, <ríe> això també és sí, mi m'ha passat ara, eh, perquè l'estava escoltant i m'han dit Ai, això ja ho has fet servir. Dic jo, no, no, Dic, no, no que ara vaig fer l'entrevista. M'han dit, ai, doncs què de què és? I ja ho he explicat i tothom, ah, sí, és veritat tot i així, la cançó Afecte Dominó jo recomano molt que la gent entre a la web eh? això és bàsic, la cançó Afecte Dominó a banda de ser doncs, el preludi d'aquest món fantàstic que ens mostreu després, poc té a veure amb les altres de fet, cada cançó és com un món a part perquè són sí, molt que... diferents entre sí, elles cada sí. cançó és un món a part, però també entre elles tenen un lligam molt, molt clar i l'ordre, jo crec que una et porta a l'altra de fet, el títol de la primera ve a dir una mica això mhm uh -huh. Sí, jo crec que tenen... Uh, això que deia al principi, no? Que, sí que són diferents, però tens aquesta nostàlgia, aquest, uh, aquesta uh, cosa positiva, però molt tranquil·la, i aquest, i aquest fet a casa que, que, que es destila, no? I crec que potser la, la, la, la gràcia, i això també em passava a mi amb Estanet la barret, és que potser l'identificatiu del grup no és uh, l'estil. O sigui, jo faig surf hop, doncs, pues, bueno, però pues fa surf hop sempre. Sinó que és una mica la... la l'aroma que es desprèn, més que si una cançó és, hi ha una cançó que és més jazz, l'altra que és més pop l'altra que és més electrònica, però sempre té un, té un color, no? jo crec que la gràcia d'aquesta és aquesta poder utilitzar tots els tipus de música que hi han o molts eh, d'una manera personal no? uh -huh. i també una estètica que a veure, cada disc té la seva estètica, el seu disseny però en aquest cas quan entrem a la web, tot té com un aire, que em costa molt de definir eh? per això abans us deia que va més enllà d'un disc Sí, que és, era, és com, potser, com allò un sí. món a part no? és un projecte que, que, que hi ha moltes coses Sí, bé, bueno, el que has dit abans ha fet a casa la web també està fet a casa a, aquesta, a casa del Pau, <ríe> Pau que, que ja en sap d'això uh -huh. i rei el disseny del disc igual l Hem fet nosaltres amb l'ajuda de les fotografies de, del Sergi Gómez uh -huh. que bueno, les vam ballir d'allà, de, de paisatges molt molt de, sí, molt de pau Sí, sí, sí, sí. Uh, Hem de dir que la discogràfica és Error Lofi, mm. que a més a més agarraria un noi de Badalona, això ho dic perquè sí, sí, sí, sí queda sí, tot sí. lligat, i així la gent sí, sí, diu, per què sí. parlen amb aquests si no són de Badalona Bueno, doncs la discogràfica sí que ho és sí, uh, no, no, A més a més el Xavi d'Error és, és, és bueno, és un badaloní de... Total Total, perquè a més a més té, té moltes bandes i li té moltes bandes i regala Regalava morir de la seva web. Ara sí, està a sí. en construcció, uh -huh. però també s'hi pot accedir des de la nostra web. No, ara ja està acabada, no? Bé, bueno, uh -huh. està a mig penjada encara, no? Uh -huh. Però sí, sí, és un bataloní molt actiu. Uh -huh. Sí, de fet, l'any passat vam parlar amb ell quan vam descobrir aquesta web i, i ja us explicava, no?, el del llibre mercat d'internet i d'aprofitar tot això, no?, Uh, també m'han n'he adonat que sou molt agraïts i això és d'agrair per la gent que ens agrada la música perquè m'ha fet gràcia que a tots els blocs on algú diu, ostres m'ha encantat aquest disc tu, Pau, escrius, moltes gràcies <ríe> jo és que tinc un síndrome que és que soc un malalt d'internet i quan ja no sé què fer, doncs busco coses i llavors em busco a mateix i llavors la gent que ha parlat de mi, doncs vaig dir <ríe> no, no, està molt bé, està molt bé això jo ho he trobat fantàstic doncs hem de deixar l'entrevista. Jo recomano a tothom que primer l'escoltem, però que val molt la pena tenir-lo les mans, perquè em sembla que vosaltres sou del meu club de, un, un CD i l'hem de tenir a la mà, no? Sí. I tocar-lo amb el llibret i tota la història. Bueno, això, segons, clar, segons el que t'agradi aquell disc. Jo no. Hi ha molts discs que els vull sentir, però... Uh -huh. me... Això és el bo d'internet, no? Exacte, que ens permet escoltar-los. La gràcia és això, que la gent vagi a la web, umabcn.com, tot seguit, umabcn.com, se'l descarreguin, i si us agrada i se'l volen comprar, que se'l comprin. Si no, també hem donat l'opció a fer un donatiu directament, de mira, jo el vull MP3, però, bueno, crec que gratis em fa com una mica de cosa, hi ha gent, doncs, bastanta gent que està, doncs, dos euros, un euro, tres... Bé, bueno, nosaltres tampoc ho fem pels diners, però sí que s'agraeix que la gent valori una mica el que fas. No? Home, que és una feina feta, encara que l'hagueu fet a casa, són moltes hores, que moltes, no gens fàcil. Sí. Doncs acabem amb un tema fantàstic. També conf confessaré que hi ha una noia de la redacció que s'ha posat a plorar, és una mica ah, plena sí. també, eh? s'ha posat a plorar quan ha escoltat caset. No de tristesa, sinó de que bonica que és aquesta cançó. Jo mm -hmm. estic totalment sí. d'acord. I, I res, Pau i Maria, moltes gràcies. I no sé si teniu previst concerts properament... Mm, encara no perquè estem mig eh, no sé si ho hem explicat no, funciona, ofeinats, eh, que funciona tu... una mica amb una màquina de, de gravar coses aquest, aquest projecte anem sí. entrant i tal i és bastant complicat d'aprendre és quasi com una coreografia que sí, ens hem de sincronitzar de... a més feu servir molts instruments exacte, com exemple... només dos i va, va creixent, és, ho estem fent eh? el que passa que a més a més jo ara tinc el nou disc de Seneslau pel setembre i una gira. Uh -huh. La Maria també ara al setembre, bueno, per l'estiu i tal, està preparant un nou disc uh -huh. i, bueno, diguéssim que aquest any potser farem més pels personals de cadascú i l'any següent ja... Uh -huh. no sé, no sé. Clar, perquè ja hem dit, eh? Són músics i cadascú té el seu, el seu tema. A veure si veniu a Badalona. Segur, per home, segur. Dia. Clar, en, no? en Xavi ens portarà cap en Xavi que us porti i, i us rebrem amb els braços oberts. Doncs moltes gràcies i, i això, acabem amb casets. Vinga, merci. Adéu. Adéu. No cantes aquella cançó de la poma no? De la de No, de la no, jo sé De dintre d'una poma, l'orugeta mirant fora, jo dic que cinc, cinc cambrer, et treus un nou pomer, serà. No, no, no. no. Perquè la casa és gran i el seu son. no. no. Ai no, no. Una poma durugeta, una poma. Va mirar en fora i ja diestes i canbret, et avui un algun ano.